A stutzal kracht sang we bil rund wir sang von wit da huand da weit ich schi ich kracht do sang we bil rund wir sang von wit da da en onze Heisel is, von ons kaal wit Ja, beim Verschindel doch met lauter storreisch man. Ons Heisel steht in woud. Ach, daar is gelukt naufgekie, we zijn van buit naar huam, daar buit is schie. Bij ons in Tongahuis, ons loopt ons hier zo laad, zingen we die bij ons stem. We zingen van Guit da de Guit is schil. Straubing zuur, vier lustige niet, weil wir uns uitbeidt Tom. des war für uns des recht, ons draust, gie, wir sind von Wald daheim, der Wald is shit. Ja, das ist sozusagen das europäische Dilemma, oder mit der Saison. Also das Schindeldach versus Wohnwagen. Was sollen wir da vorhalten? Ich meine, wir haben alle was davon. Haben wir ja schon drüber geredet gerade. Also ist es eher die Sehnsucht, die man dann hat? Nach der Tiger oder nach dem Lagerfeuer oder der schönen Roma-Frau oder dem schönen Roma-Mann? Gibt es ja auch. Gell? Ich weiß jetzt zwar nicht, ob jetzt dann bei meinen Urgroßeltern ein Bild eines jungen Roma-Mannes im Schlafzimmer gewesen war, aber vorstellen kann man sich das ja. Okay. Also heißt ja das nicht, dass es es nicht gibt, wenn man es nicht sieht? Also in dem Fall was anderes. Aber möglich ist es schon. Okay. Und dieses Mögliche das ist eben das, was man gar überlässt. Das ist doch, das, was möglich ist, das ist doch nein, nicht so, ah, das geht nicht und machen wir nicht und das klappt ja sowieso nicht, sondern möglich. Ja, probieren wir es. Das ist doch eher das Normalische, oder? Also wo man, ich weiß jetzt nicht, ob das positiv ist, aber wo man ja, auf eine Sache zugeht, oder sagt, jetzt schauen wir es uns an, was ist es? Wer ist jetzt das? Was ist jetzt das? Was machen wir da? Wo man nicht sagt, na, jetzt. Lass mir mal Ruhe. Nein, nicht. Lass wir mal Ruhe. Sagen, sondern umgeh mit den Dingen, okay? Man kann sich ja dann schon ein bisschen vorbereiten, wie der Kottisch da in der Slowakei schon vormacht. Mental sich darauf vorbereiten. Ja, und sagen, schön ist es, dass die Straßenbahn im Hintergrund fährt. Das belebt das Ganze. Dann hören die Radiohörer von Radio Laura und Radio Korax, hören, dass es wirklich die Radiote gibt im Kunsthof. Dass die da steht, dass die im Freien steht, ein bisschen zudeckt vom Planen, damit nicht alles wird. Und die Autos hupen. Und man die Leute hört und die Musik und Leute kommen vorbei und die anderen pfeifen und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich, was das alltägliche Leben ausmacht. Gell? Das ist eben so ein Sommernachmittag in Zürich. Der hört sich eben so an, an dieser Stelle. Da fallen einem Sachen auf, die fallen einem sonst überhaupt nicht auf. Auf einmal hat man ganz andere Sensoren gell? durch dieses Möglichsein. Nicht das, ja, immer, das kenne ich schon, da brauche ich nicht, das weiß ich nicht, das interessiert mich nicht, geht eh nicht. Nein. Es ist möglich. Und für diese Möglichkeit habe ich auch was kleines Musikalisches vorbereitet für unsere Hörer. Noch drum da vom Radio Korax. So eine kleine Ausschau. Rückschau auf die Zukunft, wenn es jetzt dann zu hören ist. Diese Ausschau, diese Rückschau auf die Zukunft. Aber, wie gesagt, es ist möglich. Das ist doch das Schöne. Is het bis ans Ende dieser Welt Hat ein Kind mich gefragt Und ich hab ihm lächelnd irgendwas erzählt Was man eben mal so sah sprach von Meeren und dem fernen, fernen Land, von Geschichten und dem Mond, wie es früher war und was der Mensch erfand. Und mit Lachen hat es mich belohnt, Sie hören die Radi-Jerwan-Jurte aus Zürich, aus dem Kunsthof von der limmat 44. Noch bis zum 28. Juli, also haben Sie noch zehn Tage Zeit, das Programm zu hören auf der 97.5 oder vorbeizukommen im Kunsthof. Wenn Sie nicht wissen, wo der Kunsthof ist, wie gesagt, Limmat-Straße 44, die wissen es wahrscheinlich, wo die ist, die Limmat-Straße, dann schauen Sie vorbei gibt es so ein Gitter, Was weiß jetzt nicht, wie Sie jetzt auf Schweizerisch dazu sagen. Und da sehen Sie es dann schon. Die Jürte, die wir jetzt erst einmal mit den Materialien, die wir hier bekommen haben, in Zürich, in der Schweiz, aufgebaut haben. Kommen Sie vorbei? Hören Sie es weiter an, hoffe ich. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie vorbei. Oder schreiben Sie eine E-Mail, Ich sage die Daten dann alle noch mal. Ja, und wir können noch Kissen brauchen. Kissen war nicht schlecht, damit man dann entsprechend auch die Besuche empfangen kann, die noch kommen. Und Innenausstattung. Wir haben schon ein paar Sachen bekommen, Postkarten. Wir haben auch schon Kissen bekommen. Aber man kann schon mehr brauchen. Wir haben jetzt auch in den nächsten Tagen, besonders natürlich so in der Nachmittagszeit, jetzt auch so wie heute eher theoretisch ist, verschiedene Gäste, Gesprächsgäste, Gesprächspartner, die man im Zusammenhang mit dem Institut für Designforschung hier in der Hafnerstraße, also gleich nebenan, befragen zu verschiedensten Themen aus Stadt, Stadtpolitik, Architektur, Gestaltung des öffentlichen Raumes, was ist das heute überhaupt? All diese Fragen, die uns im Alltag immer wieder betreffen, ohne dass man denkt, dass sie einen betreffen, und die auch genau das Nomadisch und das Sesshafte betrachten. Wie hört sich das überhaupt an? Das Nomadische. Hört sich das so an? Es ist eher das Lied der Ameisen, was man da hört. Les gens tout te ramollis On est tout à fait Also jetzt habe ich gerade an Maurold mal aufgefordert, auch wieder ein bisschen ans Mikro zu kommen. Er macht das ja jetzt schon ganz gut, muss ich sagen. Also ich meine, am Mikro ist er schon länger, aber er weigert sich immer ein bisschen. Er erziert sich, gell? Nur so zur Erklärung. Schanz. kaum spreche ich mit ihm, schon rede ich fast so wie er. Gell? Aber so ist es eben, wenn man so nah immer zusammenarbeitet, Jetzt gerade zum Beispiel für die Radiare Waniote, da passiert es das halt, dass man dann so den Duktus des Anderen annimmt. Es war eigentlich ein Liedvorschlag von ihm. Und jetzt ist er wahrscheinlich beleidigt, weil er gesagt hat, er darf es nicht ankündigen. Ich weiß jetzt nicht genau, er hat aber gesagt, dass ihn genau dieses Lied der Ameisen im Gegensatz zu dem vorhergehenden daran erinnert, an das Arbeiten An das Schaffen. Wenn man, glaube ich, hier in Zürich sagt, oder? Schaffe. bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Wir haben ja eher so die Essensbegriffe gemerkt, aber wenn arbeiten, also mit dem Begriff der Arbeit habe ich es persönlich ja selber nicht so. Ich finde es ein bisschen. Ja, man kann das genauer sagen, oder? Also wir, wir tun jetzt nicht Radio arbeiten, wir tun Radio machen. Oder man spricht ins Mikrofon oder man drückt den Regler. Kann man immer sagen, arbeiten, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Aber es gibt sicherlich Berufe, da ist es auf alle Fälle ganz notwendig dann zu sagen, arbeiten. Beispiel, was wir vorher vorgekauft haben, Slowakei. Okay. Die wollen alle arbeiten. Die sind alle dabei. Die sagen, Also, jetzt neulich, der Marold hat es mir erzählt Zeit. Ein bisschen so wie das Lied der Ameisen, deswegen hat er auch darauf verwiesen, hat er gesagt: Du glaubst es nicht. Man redet mit ihnen. sagen, ja, das ist nicht gut, das ist nicht gut, aber kaum macht man, kaum nimmt man was auf, sagt, er, ja, darf man jetzt ein Interview machen, macht man das Interview, finden sie alles fundig, wunderbar, schön, toll, seien optimistisch, sagen, ja, gut, jetzt also auf der einen Seite, die ganzen staatlichen Betriebe sind jetzt privatisiert worden. Ist auch gut, ist auch gut, dass die Arbeit gegen Null gefahren wurde. Also mit anderen Worten, da arbeitet niemand mehr, ist alles automatisiert. Habe ich eigentlich auch einen ganz schönen Begriff gefunden, Null. Also Null Arbeit, sozusagen Null. Und sie freuen sich aber trotzdem, weil sie sagen, es gibt noch genügend Arbeit. Und woher kommt es? Das? das ist eben, wie soll man sagen? Ich hat mir jetzt überhaupt gar Worte, was man dafür sagt. Das, ist so, das kommt da so aus diesem Gedankengut heraus, von den laotischen Bergvölkern über die koreanische Firma, die international sich global verhält. Wahrscheinlich hat es die Bundeskanzlerin Angela Merkel jetzt in der Bundesrepublik, das ist jetzt eher für die Hörer in Halle, hat das vielleicht noch gar nicht so mitgekriegt. Also die ist ja sehr für die Globalisierung, wenn dann auch der Klimawandel äh, Klimawachsen, ja genau, wenn dann der Klimawechsel auch mit ein, einbezogen wird. Kann? Wo die Minister sich praktisch seit Monaten darüber streiten, wer jetzt wirklich das richtige Auto mit den richtigen Werten fährt. Das Problem gibt es in der Slowakei überhaupt nicht. Kann? Weil die haben da so eine schöne Landschaft, die ist so angenehm und so grün. Da kommt man überhaupt nicht auf den Gedanken, dass irgendjemand die Luft verpesten könnte. Das ist jetzt nur so jemand wie die Merkel, weil die sitzt in seinem Betonbau da drin und schaut dann irgendwelche, ja, was weiß ich, historisch wertvollen oder auch nicht Städten an. Ist klar, der Sandstein, die muss man dann wieder reparieren in ein paar Jahren, wenn da noch mehr Autos vorbeifahren mit noch mehr Gasen, die da hinten rauskommen. Ist klar, dass die jetzt dafür ist. Gell? Und es ist klar, dass die in der Slowakei sich da nicht so drum kümmern. Aber das Schöne ist ja, in ganz Europa wird es ja dann gleich behandelt. Und dann hat man ja die Möglichkeit, all das Gedanken gut zusammenzufassen und wirklich zu einem Guten zu wenden. Und darum sind auch recht die jungen Slowaken. Gell? Optimistisch sein. Das ist Nomadische. Gell? Wie gesagt. Nicht, das klappt nicht und das geht nicht. Und das. Nein, es klappt. Selbstverständlich. Was glauben Sie denn? Das klappt. Und ich meine, wichtig ist natürlich auch noch dabei, das muss man schon sagen. Trotz allem Optimismus, trotz allem Nomadischen im Sesshaften, was wir halt da so an Überkommenen, Übernommenen, wo wir gar nicht wissen, wo es herkommt, drin haben. Das ist ja so, wir haben ja auch so viele landwirtschaftliche Begrifflichkeiten bei uns, die, mehr, die können wir gar nicht mehr anwenden, die wissen wir überhaupt nicht mehr. Also wir wissen nicht mehr, wo es herkommt, das ist wie das Adrenalin. Wissen wir jetzt auch nicht mehr, können wir jetzt auch nicht auf den Tisch hauen, dass der Tisch zusammenbricht, weil wir jetzt gerade so voll Energie sind, weil wir uns jetzt gerade gegen was verteidigen müssen, sagt der andere, was hast denn du? Ja, da muss man erst wieder ein langes Gespräch führen und sagen, ja, weißt du, ich habe gerade, ist mir was durch den Kopf gegangen und dann hat es mich so gepackt und habe jetzt so auf den Tisch drauf gehauen, Also kann man machen. Aber da ist natürlich wichtig, Sie haben es ja jetzt gerade gemerkt, die, gesprächliche, die, die, die sprachliche Auseinandersetzung, das Gespräch, dass der andere dann versteht, warum der Tisch jetzt gerade kaputt gegangen ist. Und genau dazu, muss ich sagen, freue ich mich wirklich sehr. Ich freue mich da sehr, dass wir den Herrn Linke gewinnen konnten, einen kleinen Beitrag zu leisten zu unserem Thema nomadisches, sesshaftes, aber auch die Verständigung. Aber es geht nicht nur um die Verständigung, sondern es geht natürlich auch, wie schafft man etwas? Wie hängt es zusammen? Wie sind da die körperlichen Vorgänge? Also wenn man jetzt so sitzen bleibt, Mental Walking vom Kotschisch, Wenn man so sitzen bleibt und das alles geistig durchgeht, sieht also, da muss man sich natürlich anders eine Bewegung verschaffen. Das ist klar. Und wie macht man das? Und da ist der Herr Linke, muss man sagen, ein ganz spezieller Experte dafür. Sie werden es gleich hören. Das ist ein guter Freund von Philipsen, wie gesagt. Und an der Stelle muss ich schon mal sagen: Philipsen, Hut ab. Gell? Du hast da schon interessante Freunde und die sind jedes Mal eine Bereicherung vom waren In Jurten oder in anderen Formen. Aber das nur dazu. Hinsichtlich des Hemisphärenmodells plädiere ich für Berücksichtigung von Individualität. Es könnte ein großes Problem werden, wenn man seine linke Hand aktiviert, um die rechte Hirnhälfte aktivieren zu wollen wenn es vielleicht gerade die logozentrische in Anführungsstrichen ist, das heißt, es gibt bei 100 äh, Rechtshändern äh, durchaus die Situation, in 2% der Fälle, also bei zwei Rechtshändern, dass gar nicht deren gegenüberliegende linksseitige Hirnhälfte die sprachlich orientierte ist, sondern seltsamerweise die rechte Hirnhälfte, die sprachlich orientierte ist, sodass man eigentlich, eine tiefgreifende neurologische Diagnostik durchführen musste, bevor man überhaupt etwas hinsichtlich hemisphärenaktivierung Aktivierung durchführt. Also das Modell der beiden Hirnhälften sollte sehr individuell betrachtet werden. Trotzdem versucht man natürlich Grundmechanismen herauszuarbeiten, Und die sollten wir nicht einfach beiseite tun, obwohl viele der Modelle mittlerweile relativiert wurden, muss man doch sehen, dass man überhaupt Modelle benötigt. Und ein sehr interessantes Modell in diesem Zusammenhang ist das von Norman Geschwind, der vorschlug, die Beziehung zwischen beiden Hirnhäften so zu sehen, dass die rechte Hirnhälfte diejenige ist, die stark vom Testosteronstoffwechsel abhängig ist. der hatte das Modell formuliert zusammen mit Calaburda dass in der Embryonalentwicklung vieles der Hirnheftenausprägung davon abhängt, inwieweit der Testosteronstoffwechsel zur Wirkung kommt. Das heißt, wenn viel Testosteron wirksam ist, dann wird die rechte Hirnhälfte stärker ausgeprägt und möglicherweise der Betreffende zum Linkshänder. Das Testosteron andererseits vermindert die Abwehrkräfte, sodass eher Allergien auftreten können. Man hat durchaus in Untersuchungen nachweisen können, dass 20% der Höchstleistungsmathematiker der Spitzenmathematiker nicht Rechtshänder waren, also Linkshänder oder Beidhänder, sodass dieses Modell der Aktivierung der rechten Hirnhälfte durchaus auch so gelesen werden kann, dass das zur Kreativität und besonderen Leistungen Anlass geben kann. Das Modell hat man dann versucht, in einer Person deutlich vor Augen zu führen. Alan Turing hat man herausgewählt und gesagt, naja, der war Linkshänder, der fuhr mit der Gasmaske ins Institut auf dem Fahrrad, um sich vor den Heuschnupfenpollen zu schützen. Er war besonders kreativ und die Libido hat man bei ihm auch in den Blick genommen, also den hohen Testosteronspiegel, sodass man meinte, naja, hier haben wir ein schlüssiges Modell, was ich für problematisch halte vielen Hinsichten und äh, auch im Hinblick auf die Biografie von Alan äh, Turing, aber trotzdem